Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milosti Voga, sami vasnog. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milosti Voga, sami vasnog. Obraćajući mu se predano, bojte se njega i obavljajte molitvu. I ne budite od oni koji mu druge rani smatraju. Od koji su vjeru svoju razbili i u stranke se podijelili, svaka stranka zadovoljna onim što ispovjeda. Ovo audio iznanje priprenio je za vas u studiju Kerser. www.kerser-ins.com www.kerser-ins.com Rad za Islam ima svoje principe, ima svoje temele. Ulema je prije nas sila i postavila te temele. I znao se ko je govorio, ko je izdavao, ko je izošno tijelo bio, ko je emir bio, ko je vladar bio. Svako je imao svoju funkciju, imao ulogu i radio tamo gdje gdje je zapošao. I da je funkcijalno so. slovo. A mi živim, se te stvari odgledno je kada se izmijen, kada se judi opo nesparju v svojoj jedevči na misu i dođu ih pričeli i postrojvali. Ne može razadznatiih veusimme taj padza. Nemože razlikati veme kruha aj hraada iveže makov meha, ali može postrojati to i gomovti, či je جنة خالدة جزاء المؤمنين قرآننا جاء به وحي السماء ليهد الحائرين سفيعنا لجنة خالدة جزاء المؤمنين إنا نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يغلل فأولئك هم القاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلفه وخليله أدى الأمانة بلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تهلقه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 يا أيه الذيينَ آمن تك الله وَكلوا قو سديدة يصح للَكم أعما لكم وَغفِ نكمْ ذنوبَكم وما يطيع الله ووررسولله فقد فاز فزن عظيم أما بعد بين عصق الكامِ كام الله تعالى وخ الهدي وخ الحددي هدي مححمدٍ ص الله عليه وَوس وشرمحدثاتها وَكل محدفة بد وكل بذ بله ثم أ بعد Nema sumnje da su ljudi prije islama u mušričkom jahilijetu bili podcijedani po svim mogućim osnovama. Nije postojala neinstitucija, niti pleme, niti pojedinac koji je mogao na bilo koji način ujediniti tadašnja arapska i nearapska plemena koji su bili u dugogodišnjim ra ratovima zbog običnih zbog običnih sitnica. Potom je došao poslanik s.a.v. sa vjerom haka i istine, vjerom milosti i upute, pa je objedinio tadašnja plemena u jednu cijelinu Tako da je o jedan od njih bio spreman da svome bratu kao hediju da pola svoga imetka. Što nije zabideženo nigdje u istoriji čovečanstva da se je tako nešto dešavalo. Kaže uzvišenje Allah te Teala, wa ta'ala وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوَ أَنْتَقْتَ مَا فِي الْأَرْدِ Ma ellep tebejne kulubom. O lakin Allahe hom, azizun hakim. I On je njihova srca spojio. Da se ti uložio sve što je na zemli. Da njihova srca ujediniš, ti to ne bi mogao učiniti. Ali je to uzvišen Allahu radio. On je silan i On je mudar. Ovu činjenicu su dobro razumjeli ashabi poslanika sallalahu aleyhi ve ve selleme. Jer im je nedostajao taj element u njihovom džahilijetu, element bratstva i zajedništva. Pa kada su ušli u Islam od prvog dana su počeli raditi za Islam i bili su borci za din. Pa tako spominje Imam al-Mizi u svome dijelu Tehribul Kemal da je poznati sahabija el-Erbab ibn Sarije od je anhu rekao Kunturubu al-Islam. Bio sam četvrtina Islama. Smatrao je sebe dakle ovaj ashab četvrtinom Islama. I bilež imam Ibnu Huzayime i Hakem, imam Ahmed od Amra Ibnu Abese da je govorio Raeituni Ivana rubu al-Islam. Kaže vidio sam se četvrtinom Islama i bidež imam hakim od Ebu Zarra radijallahu anhu da je rekao kunturubu al islam, bio sam četvrtina islama i bidež imam Bukhari od Soma Sahihu od Amira ibn Sa'da kaže rekao je moj babo to jeste Sa'd ibn Ebu Waqqas radijallahu anhu, kaže ra'eituni wa ane thuluthu l'islam, vidio sam se kaže trećinom islama kod imama Albezzara i kod imama Ahmeda u njegovom djelu Fabailu sahabe, stoji da je ovaj ashab rekao, ja sam primio islam i u ti sedam dana niko drugi nije primio, primio islam, pa sam sedam dana bio trećina islama. A kod imama, Ibn u njegovoj povijesti kaže, petina islama. Nema sumnje da je prodaja koja je kod imama Buharije preča da se prihvati i preča je za rad po njom. I bileži imam Hakim od Osmana ibn Larkama Da je rekao bio sam sedmina islama. Bio sam sedmina islama. Kaže Amr ibn Ma'mun, kako spomnje Imam Ahmed u svom dijelu Fadailu Sahabe, sa vjerodostanim lancem prenosioca: Inni la ara halak 'Umar hadma islam Ja vidim da je ubistvo Omera uništenje trećine islama. Pogledajte ove riječi ovih ashaba. Ja sam trećina Islama, četvrtina, sedmina. Što mislite kada bi danas muslimani uzeli sebi za obavezu da se smatraju, jedan od njih da se smatraja četvrtinom ili desetinom Islama? Da li bi Islam bio u stanju u kome se nalazi? I da li bi muslimani bili u stanju u kome se nalaze? Koliko bi radnika za Islam bilo? Pa su najbolje razumjeli i svatili. Kada čovjek uđeo u islamin, kada se prihati Islama, kakvu je obavezu prihvatio na svoja leđa. I to su bili heroji Islama, koji su bili puni žara i bolje i jelana u radu za, za Allahovu te Tebarake o teala vjeru. Pa su služili Islamu od onoga momenta od kako su izgovorili šehalit. Ibn Kesir spominje u svome tefsiru prenoseći od Ibn Ishaqa u njegovoj povijesti da je prošao Malik Ibn Enabr, a on je Amidja Anesa Ibn Malika, da je prošao pored skupine Ashaba kada je bila bitka na Uhudu, kada je šeitan povikao iz sve glasa kutile Muhammed, ubijen je Muhammed prošao je pored Omara i Talhej Ibn Ubejdillaha i drugi Ashaba od Muhađara i Sarja koji su odložili svoje oružje. Pa im kaže šta vam je, što se odložilo oružje? kažu ubijen je Rasulullah sallallahu alejhi ve selleme pak od bilo čega od bilo kakve borbe pa kaže tema tasn'unun te bil hayati ba'dahu a što četiri kaže uraditi nakon njega sa kakve život vrednosti ima nakon poslanika sallallahu alejhi ve selleme komu fermu kamutu ala ma mata alejhi kaže ustani i borite se i poginite za ono zašto on poginuo poginuo feqame fastaqbal alqawma feqatala Hatta kutile, rahimehullah. Pa je prišao poprištu borbe i borio, borio se dok ga uzvišenja Allah Tebaraki tala nije uzeo kao šehida. To je znači žrtvovanje na Allahom Tebaraki o tala pitu koga su shvatile ashabi poslanika, salallahu arayhi wa sallame, od prvih momenata i od ulazka u islam. Međutim, rad za islam Neće dati svoje prave plodove osim ako bude džematskog karaktera. Osim ako bude vezan za zajednicu. Jer pojedinačni rad koliko god bio jak i osmišten i definisan, neće dati plodove koje daje zajednički rad jer u zajednici ima bereket koji nema u pojedinačnom, u pojedinačnom radu. S toga nas uzvišen je Allah Tebarak je učin zajednici kroz Kur'anu. Uvijek kaže ja i jeh al koji vjeruju. Od početka Kur'ana, ihdina as -sirāp. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Uputi nas. Do zadnje sure, kul a'uzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Uvijek štahložina. Pa se obraća ljudima u tome svoj su namjerno kada su namjerno kada su u pitanju, kada su u pitanju vjernici. Pa kada su ashabi kopali na hendeku, kada je bila bitka na hendeku, kada na hendeku. Postanik, salim, je skopal hendek, postanik samostal me dobio kako je došao kod Bukhari kod muslima od Enesa i Malika kaže, Allahume la iše, ila iše l'akhira, faqfirlel muhađirine u lansar. Gospodaru moj nema života, osim ahireckog pa stoga oprosti muhađirima i lansarijama. Pa im se obraćao i dobio im i molio im, svima znači a, za oprost I to opet kažemo u množini onako kako uzvišenja Allah te barake otara obraća se obraća se vjednicima u svojoj častoj knjizi. I odavde vidimo pogrdu razjedinjavanja i cijepanja i razbodnjavanja među muslimanima. I to je jasno došlo u hadisu koga bilježi Imam Ibn Ebe Asim u svome diole sunne od Enumana Ibn Bešira i bilježi ga također ايمان الخداع يسمي له مستد الشحاظ وذيك مسعوده دهي فصنيكس صلى الله عليه وسلم راكوا الجماعه رحمه والفرقه عذاب جمعت اذا ابن مسلما سر رحمت ميلوس ارازيدنيwanie i ciepanie su azab azab za ibn a Atijepa zajednice muslimana je azab istoj toj zajednici i također i također drugim ljudima. Uzišen je Allah tebarakoj taala na Kur'anu spominje jedan vid pokušaja cijepanja muslimanske zajednice. Pa kaže: "والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين." Oni koji su uzeli ili sagradili džamiju da bi njome razdor napravili i da bi nevjerovanje ojačali i da bi muslimane potcijepali allazina attakhadhu masjidan tiraran koji šteti da bi šteto nanijeli i da bi time nevjerovanje ojačali o te frikan baina i da bi time razdor među muslimanima napravili šta je bilo 12 ljudi u vrijeme poslanika sallallahu alejhi se odvojilo i napravili svoju džamiju pored džamije Kuba. Imate te džamiju Kuba napravljena i pored nje druga džamija i kaže Allahov poslanici: "Ajde dođi da nam klanjaš u toj u toj džamiji." Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sallam naredio da se ta džamija ruši i nazvao ga mesec džudeva. Džamija štete koja štetu nanosi jer ciepa jer ciepa društvo muslimana. Istorija islama i istorija općento se ponavlja. Ljudi misle da u istoriji ima nešto novo. A istorija uvijek ista. Samo je možda za nas nova, ali za druge je bila ista. Neko kada drži ders, to je za vas novo. A za njega je to staro. Možda to naučio prije 5-10 godina. Možda je u nemoj ruku susreo se time kada je pripremao to predavanje. A za vas je to novo. E isto je tako sa istorijom. Ona se uvijek samo se ponavlja I ono što se dešava u prošlosti, dešava se i danas. Ljudi se odgoje povuču se negdje u jednoj mahali, u jednoj čarši, imaš dvije, tri, četiri, pet džamija i oni se negdje zavuču u nekakav sokak, jedva se mogu, ni sateliti ih ne može naći i tu naprave, otvore džamiju radi s ciljem širenja čega? Sunneta i vjeru. Ispravljeno. Hajde vidim Da vidim Koga si pozvao I ko ti se odazvao za tri ili pet godina koliko postoji ta džamija? Ko je ušao i ko slijedi to čemu ti pozivaš? Da si ostao možda među ljudima, tri puta bi već ih hajde napravio. Govorio bi im, opominjao, družio se sa njima, ne bi bježao. Jer mi znamo da nas islam uči da trebamo, znači, da se miješamo sa ljudima i da trpimo njihve zijete, a nikako da se odvajamo i da bježimo i da bježimo od ljuda. Poslanici Allahovite Barakatala, kad su dolazili, kad su bili Poslan je svojim narodima. Poslan je poslan kome? Na i većim mušritima koji su kročili i hodili, koji su hodili zemljskom kuglom. Pa se mješao sa njima. Nije ostavio mjesto da nije došao i da im nije govorio vjer. Pa je uzemiravan na razne načine. Ibrahim a.s. Poslan ljudima, njegov babo svojom rukom je kresao kipo. Pa se nije odvajao od njih, nego je govorio pa im polomio kipove, pa se sa njima raspravljao, pa im logički pokušavao dokazati, probuti njove emocije, njivog razum, uspavani, um, isto tako, šuhajb, hud, saleh, i drugi poslanic, nuhala i kada je otišao, kada mu je naređeno da digne sidro da napravi lađu i da krene, nakon što mu je objavio da niko više od naroda neće vjerovati, pa mu je Allah te volete narodio šta da ih napusti. Musa, ala islam, posla najvećem pagutu koji je ikad bio na zemlji boravio, koji je za sebe priždivao božanstvo. Kaže se, ispomije se da se ne zna da i za sebe priždivao božanstvo osim njega. On je jedini koji se izbojio tim zlom. No međutim, Musa, ala islam, dolazi i poziva i govori Ibenu, benu koliko je trpi benu israjila bentev rabukke prekatila in na hahuna kajju. Idi ti koji gospodar pa se borte mi ćemo odiliti. Kalu uzina min kablijem tek tijena o min badiimačitena kaže musa. Mi mobilbili u neda ćma priješto zašto napušto zašo i ka pekotevene. Kale Asa robbukom e juhlikeja a duvakom je stahli te un tilar, pa jajal bo reke pet Amelun. će kaže gospodar vaš oništiti vaše nepritelja. pa vas kao namje na zemlji učininiti pa da vidi kako čeete postupati. Štaj je Harun, ali samvam neal Musal in nihašito in tekule kar rektebe in nebeni Izrail, kaže ja se bom da ne kažeš ja, da sam ja potjepao Benu Izralu. pa su dolaili svi. I trpili, i boravili sa svojim narodima i pozivali. Šta je bilo sa Junusom, ale i salam, koji je odbjegao? A, pogledajte, pogledajte razlike. Ovi poslanici su bili, nji, družili se sa narodima, govorili, pozivali, dok uzišali Allah na naređi, ostavite narod. Biće kažen, kao što je bilo naređeno, a za Nuh, ale i salam, i za Lut, ale Ostavi narod, idi, po narod bilje. Lut, ale je samo otišao. وبرستة يونس عليه السلام يسامه تشعر وإن يونس من المرسلين إذا بقى إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المبحدين فالتقمه الحوت وهو مؤمنين فلولا أنه كان من المسبحين لنبس في بطنه إلى يوم يبعثه يونس يقصانيك كذا إذا بقى إلى الفلك المشحون كذا يؤد بيغو نبري راجو راجو كيف يبير Ebeka u arapskom kaže se abdun abik, to je rob koji odbjegne od svoga vladara. Rob, takvom se ne prima namaz nikako, dok se ne vrati. To je jedan od ljudi kome namaz ne prelazi preko njegovih ključnih kostiju, dok se ne vrati s ome. abdun abikun an meo hatta hata kako kaže poslanik sa osrednu hadisu. Odje kažeo Ine junusa lemi dal mursalin iz aba qailal fulk mashhul kada odjao lađja koja je bila puna došao je na lađju ostavio svoj narod i došao na lađju i ukrcao se kad je lađa krenula počela je da to pola ne, ne može izdržati neko ima viška pa su kazali moramo baciti kocku da vidimo ko će na polje ko će u more pa su bacali tri puta svaki put kad je prvi put da junusa kaže ne može postali kidemo drugi put Tri puta vidio je onda da je to zbog njega. Pa je došao da skoči u more, kada je htio da skoči, riba otvorila ust, da u ust. On prođe s druge strane, ona s druge strane opet otvorila ust. On s treće strane, opet ista stvar. Pa je shvatio da je to odredbao, da Allah azor žel da je tako, pa je u utrobu ribe kako se navodi u tersirima. I kaže se da je ostao od ujutru do da naveće po jednom mišljenju. I da je tu Allah pao na seždu. U otrobi ribe. I kaže, gospodar moj, pao sam ti na seždu, gdje te niko nikada na seždu pao nije. Pa su čule ribe i taj živi svijet koji u moru, čuo je njegov vapaj, pa se požele Allahu te barak vela, pa kaže, to je moj rob Yunus, ali sam. Pa, pa kaže, uzvišeni, a, nakon toga, da nije bio od onih koji su bili, minel mu se bišin, bi se fi bapnihi ila jomiju basu. Da nije bio od onih koji se Allaha puno slavili i hvalili, ostao bi utro bi ribe do, do onoga dana dok ljude bi proživeni. Zato što je šta? Otišao iz svoga naroda. Če vidimo jasno da je dužnost kako poslanika i tako i onih koji pozivaju Allahov vjeri, da se druže sa ljudima, da se miješaju sa ljudima i da trpenje njihove zijete i da ih pozivaju. I to je bila zadaća svih poslanika i nigde nije, nigde nije pohvaljeno bježanje tih ljudi osim Allahu dragi petkaj svijeta kada nastupe fitleti nerebi o kojima ćemo inša o htjela posebno govoriti gdje je propisano ili šarijetski legi gdje da se čovjek izdvoji i da pobjegne od, od ljudi bojeći sjele za svoju vjeru bilež imam el u svom dijelu šerhu u sudelji atikad od Ibnu Omara ovaj hadis imam u Kijani smatra dobrim no međutim mnogi su mu prigovorili da je poslanik s.a.v. rekao men šedze šedze ilen nar onaj ko bude izniman bit će izniman u vatri misli se kako kaže imam el mubarek furi u svom delu u komentaru ovoga hadisa kaže ko se izvoji od džemata muslimana ko bude štrčio od džemata muslimana sa svojom akidom kako kaže furi, ili sa svojim riječima ali sa svojim dijelom takav, takav će biti isto kažem vatrom jehenovsko biće tako izdvojen, ima mu semana i biće i biće u vatri. Pa ljudi ponekad kada vide pesad koji vlada i nere, ne mogu se strpiti. Ne mogu obuzati svoje emocije i onda žele da požure rezultate. To je isto što su radila sahabe poslanika sallallahu Kada se Kada sečaša prepunila, kaže Allah poslaniku: "Zašto nećeš dobiti za naše stanje, pa se razlutio Allahu poslanik, salaslanik potrvenio, kaže, tako mi je Allaha, Allah će potpuniti ovu vjeru, tako da će čovjek putovati od, od Sana'a to Hadra Meuta, i neće se bojati ničega osim Allaha, i bojat će se samo Vuka za svoje stado. ولakin nakum te sta'đilun, ali vi ljudi koji požurujete. Vi hoćete nasilu da požurite rezultate i da se situacija preko noći promijeni što nije realno i što nije i što nije moguće. Tvoj brat Musliman učinio je nekakum pristup, učinio je nekakvo ružno djelo. Šta je obaveza tebe kao muslimana prema tomemu Muslimanu? Kako ćeš postupiti? Tvoja je obaveza da prezireš i da mrziš djelo koje je učinio a ne da mrzeš njega kao musleman. Dokazi za to su brojne. Jedan od tih dokaza jeste hadijskoga Brži Buharija i drugi, da je vrijeme vreme poslanika, salallahu alaihi srme, bio čovjek koji se zvao Abdullah. Nadima mu je bio Himar. Himar, znači Magarac. Ashab Časni, koji je puno šalio se sa poslanikom, salallahu alaihi srme, i nasmijavao ga. A volio je konzumirati alkohol. Pa je to učinio jedan put, pa dva put pa su ga jedne prilike doveli da ga biču pa je jedan od prisutnih kazao Allahu mel'an kaže gospodal moj prokuniga pazite čovjek pije alkohol i kaže jedan od prisutnih Allahu prokuniga šta kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže u predaji koju bilježi imam Buharije u svom sahihu drugoj verziji uga hadisa kaže la ta kunu auna shejtani ala ahikum e Nemojte, kaže, biti pomagajači šeitanu proti vašeg brata muslimana. Alahikum, proti vašeg brata muslimana. A u pradajku i bližima nebu Davud, kaže, Kulu, Allah magfir lehu, warham. Recite, Allahu, oprosti mu i smiluj mu se. A u pradajku i imama Ahmeda kaže, Kulu, rahime ke Allah, Allah ti se smiluje. Obratite se njemu direktno. A čovjek ti je u Veliki je grije činio, No, međutim, nije poslanik s.a. dozvorio da se mrzije on, nego da se preziri njegovo dijelo, a da se, ne zbog toga da se, a, nikako da se zbog toga proklenije, da se zbog toga proklenije, jel, muslima. Imam Buhari abilježi u svome sahihu, da je poslanik s.a. pozvao, ili jednoga dana, poslao vojsku. I odredio, odredio im kao zapovjednika Halida ibn Walida, radij Allah anhu. Pa su došli do jednog Hlemena, koje se zvalo Benu Džedime. Pa i je pozvao Halidu islam i rekao im, recite eslemna, eslemna. Eslemna znači primili smo islam. A oni su znali kazati eslemna, pa su bikali sabetna, sabetna. A sabetna isto znači primili smo islam. Znači promijenili smo vjeru. Izvjera u vjeru znači i izražavaju time da žele ući u islam. No međutim, Halid to nije znao. Pa je počeo ubijeti neke od njih, a neke od njih zarobljavati. Pa je svakom od ashaba dao po zarobljenika. o predaj je griživan Buharija u Samusahiju. Pa kada su krenuli, nazad, kad su bili na pola puta, naredio je Halid ibn Walid svakom čovjeku ko ima zarobljenika da ga ubije. Pa je rekao Ibnu Omar, a bio prisutni, on prenosio ovaj hadis, kaže, tako mi Allaha niko od nas, od moga plemena, neće ubiti svoga zarobljenika dok ne dođemo do poslanika sallallahu alimu sallamu. Pa su došli do Allahovog vjerovjesnika alaihissalatu wassalam pa mu kazali šta je bilo pa je digao ruke digao ruke i kaže Allahumme inni ebrau ilajke mimma sana Halid Allahumme inni ebrau ilajke mimma sana Halid kaže Allahu dragi ovo ovaj je ponovio dva puta kaže Allahu dragi ja se odričem onoga pred tobom onoga što je uradio Halid Nema ništa sa onim što je Halid uradio Odrećujem se Khalidovog djela. Je li rekao odrećujem se Khalida ili onoga što je Khalid uradio? Mimma sana Khalid. Ono što je Khalid uradio. A nije rekao ja se odrećujem Khalid. Ali Khalid čovjek musliman. Ištihadio pogrešio. Napravio veliku grešku, kopnu grešku. No međutim, on nije tijem izišao iz okvira Islama. Nego je da li je ostao častni Asam, nego je samo je pogrešio u slome šta? Ištihadio pa kaže Allahume inni ebrau i reike Mimma sana Khalidu. Biše ima muslimu some sahihu u de Buhari radi Allahu ta'ala anhu da poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Ne ulazite u džennet dok ne vjerujete, a ne vjerujete dok ne volite." A onaj koji vam pokaže nešto, ako ga u džennet dok ne budete vjerovali. A nećete vjerovati dok se ne budete voljeli. Pa što ćemo vam reći na ono ako ga budete činili? Voljećete se, kažu. Hoćemo, ali ono poslovniče kaže, Epsu selame bejnekum, či širite selam među Širi se selam među vam. Neće, znači, biti pravo vjerovanja, dok ne bude bilo selama među muslimanima. A taj selam je uzrok ljubavi. Pa čovjek kome nazoveš selam, a on neće da ti uzvrati selam, imaš puno pravo da se plašiš. Jer neodvraćanje selama u šarijatu znači Da ti čovjek ne daje sigurnost. Kad se kaže o alejkumu selam, o rahmetullahi, o barakatuhu, znači siguran si kod mene i moj život i zaštita tebi ako bude trebalo ja svoj život ovaj žrtvojem zbog tebe. To je značenje selama. Mir potpuno imaš kod mene i zaštitu, Kad neće da ti odgovorim selam, odmah i povuci. To je kod ara pa bilo poznato. Kad ti neko donese hranu i kaže jedi, stavi Ispre tebe hranu i kaže, odmah se kaže, jedi. Zato se čovjek ne plaši, šta je u toj hrani? Zato je bilo od kerema ili od gostoprijimstva iskrenog jeste kada postaviš ranu da prvi kao domaćin počneš jesti, da što čovjek smiri da, Allah valim šta je u toj hrani. Pa kada čovjek neće da ti odpozdravi selam, ne daje ti emanet. Ne daje ti sigurnost ko sebe. Bio svjestom toga ili ili ne bio. Da čovjek dođe kafiri i da sjedne ispre tebe. I da kaže illallah, Odmah ga, jel da zavoliš Primio čovjek išla islam I ušao šta? U vjeru Odmah ga voliš Pa dobro, tvoj brat musliman već Deset, 15 godina izgovara te riječi Možda od rođenja od mali nogu Izgovara te riječi i nikada nije uradio nešto Što se kosi sa tim riječima U smislu da ih ne gira Pa ovo zavoliš A protiv ovoga ga radiš Takva je to logika i kakvi su to kriteriji i parametri po kojima, ljudi, po kojima ljudi sude. Uzvišen je Allah te barake voli džemat u svemu. Voli džemat u svemu. Čak kada su u pitanju i u potpunjavanje nekakvi lični šahveta i prohtjeva, i tu uzvišen je Allah te barake voli džemat, kao na primjer kada se jede. Došlo je u hadisu koga vidrživa vebu davud imam Ibn Mađer, Ibn Hidban Da su dana ashabi se pozvali poslaniku sallallahu alaihi wasalame da nemaju bereketa u hrani. Pa im kaže poslanik sallallahu alaihi wasalame te čtemi'une ala ta'amikum evta te farrakun. Da li jedete skupa ili se razjedinite? Pa kažu, bela te farrak. Kaže, razjedinimo se, naravno, što ćemo skupa jesu? Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wasalame i čtemi'u ala ta'amikum oizkuru sma Allah i ubarek lekum fih kaže, okupite se oko hrane i spomenete Allahov ime, Allah će dati bere ka tutoj hrane. Budeže, Buhare je muslim od debu Hurejre, da je poslanik s.a.v. rekao, hrana dvojice vlijedi za trojicu, a trojice je za četvericu. A kod muslima u sahihu od džabira kaže, hrana dvojice vlijedi za četvericu, a hrana četverice vlijedi za osmericu. A kod debu Jale ponovo od džabira, stoji da je poslanik s.a.v. rekao, najdrža Allahu hrana je ona koju uzima puno ruku znači što više ljudi veći beret pa ako uzmišen Allah te barake o teala voli džemat kada jedemo i kada pijemo kada se naslađujemo njegovim blagodatima kako da ne voli ta isti džemat kada je u pitanju rad za islam i kada je u pitanju rad za njegovu te barake o teala vjeru stoga je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao u hadisu, koga bileže imam firmizi, ibn Abbas, ibn Omara, kaže, jedu Allahi ala l-đemaah, Allahova ruka je nad džemaatom. Njegova ruka je nad džemaatom. A kaže u hadisu, koga bileže ibn Hibban, o šeitanu ma' men farakal džemaah, a šeitan je sa onim, koji tjepa džemaat. Allah je sa onima, koji rade džemaat, koji su so džemaat, a šeitan je u zone, koji tjepaju, koji tjepaju džemaat. Tako kaže Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi I došlo je kod imama Elbezzara i kod Dejlenija sa slabim lance pronosilaca, da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, šeitan kada vidi jednog čovjeka, odmaga, gleda kao žrtvu. Kada vidi dvojicu, gleda ih kao dvije žrtve. Kada vidi trojicu, okrene se. I to je, došla je potvrda toga u hadisu kod hakima koji je vjerodostojan, Da je poslanik Salasana me rekao Jedan čovjek na putu je šeitan, A dvojica su dva šeitana A trojica su skupina ili družina Pa su dvojica dva šeitana A trojica su družina Pa je to potvrda Prethodno ili spomenutom hadisu Ili smislu njegovog značenja Ovo se svakako odnosi kada čovjek putuje sam A može putovati sa Može putovati ima mogućnost da putuje sa Društvo Kada se spominje džemat Kada se spominje džemat U ovim hadisima misli se na džemak muslemana gdje ima halifa i vladar, to je tačno. No međutim, kada nema halipe i kada nema namjesnika, onda je dužnost muslemana da se organizuju u grupe i u skupine koje će raditi za Allahu vjeru i koje će se međusobno podpomagati na dobročinstvu i bogobojaznosti a ne smiju se isto tako cijepati. Pa kako ni dozvan da pocijepaš džematu kome je, je halifa, tako ni dozvan da pocijepaš džematu kome nema halife, a koji se bore za interese muslimana i koji se bore za interese islama. Isti je popis. Nema nikakve razlike, jer jedno i drugo šteti, šteti Allahovoj te varake, te varake o teala, djeli. Imam Ibn Šeji da bilježi u svome mu sam nefu odalije radi Allahom da je rekao Buni al ala eselaci esafi. Islam se gradi na tri stuba. Ovo esafi misli se kao tri kamena. Kada čovjek iziđe i jele put, pa ponese sa sobom. Jer u veliku posudu i hoće da sebi pravi jelo. Da kuha jelo. Pa stavi tri kamena i ispod toga je vatra. Koliko god da voda ključala neće šta? Prevrnuti posudu. Izvadi jedan od ta dva nikako na misl ne moraš. Uvijek je posuda da se pre... E tako kaže, islam se gradi na ta tri kamena. To su el iman, os salah, ol džemaah. Iman, vjerovanje, namaz i džemaah. Te la tutbelu salatun illa bi iman. Neće biti prinjen namaz osim sa imanom. Vomen amene, s Allah. Ako bude vjerovao, panjače. Vomen s Allah džameah, a ko bude panjao taj će biti sa braćom muslemanima u džematu omen farakal džemate kajdeši brin fakad hala rabakatel islami anunu kihi a ko potjeva, a ko podere džemak muslemana koliko jedan dan pedel takav je skinuo ogrlecu islama sa svoga vrata i koliko je danas ljudi, nežalost koji rade svijesto i nesljesto protiv džemata muslemana i onako muslemani jedni, potlačeni obespravljeni Njihova riječ bila ili ne bila, nikakve težine nema i još se onda nađu skupine koje gledaju da pocijepaju ono malo što ima, tako da nema niš. Pa nesvjesno, nesvjesno rade i služe onima koji mrze ispano. Ljudi osnovne stvari u svoj deli naučile nisu i dođu i pričaju i postrojavaju daje i ulemu i govore i osuđuju i kritikuju i a osnovne stvari u svojoj vjeri nisu učili. Ne može razaznati između sunnata i parza. Ne može razlikovati između mekruha i harama, između malog i velikog grija, ali može postrojavati tamo i govoriti čije su riječi širk, a čije riječi nisu širk. Da li te riječi izvode iz Islama ili te riječi ne izvode iz Islama. Kao što je došlo u nekim reoajtima, čovjek došao kod pastira i traži od njega da mu izabere najbolje Ja pa zna pakter kakav je on teža, kaže, hajte brate, sam se izaberi, jer ja znam što god da ti izaberem ti to nećeš pehojiti. Pa je ušao u tor, gleda, okreće se lijevo, desno, kaže, evo, ugaću. I uhvati psa ovčara. On ne može razlikovati izmenju psa i, i, i, i ovce. No, međutim, on ima svoju viziju, on ima svoje poglede, on može govoriti, on može blatiti, on može, on može, on može, a kada ga staviš na vagu, vidjet ćete da je teža koliko, koliko peron. No međutim, danas ima jedno veće zlo od ovoga, nažalost, u koje su upale neke daje, a to je da se raspravljaju sa neznalicama. Ne znam zvuk čega, upali su u to, to je greška. Raspravljaju se sa neznalicama. Njesto, neznalice je pod nogama ispod stopala dok ne nauči. Kad naučiš dođi pa pričaj, uprotivnom si pod stopalima i nemaš pravo da pričaš. Možeš pitati i dobiti odgovor i raditi. Ali da dođeš da raspravaš i da ti ljude postrojavaš osnovne stvari, ne znaš, to ne može ni u kojoj nauci, pa ne može ni u šarijeta, Allahom te barake o tala, ne ide, to su nakarani kriteriji. Rad za Islam ima svoje principe, ima svoje temele. Ulema je prije naš dila i postavlja te temele. I znalo se... Ko je govorio, ko je tato izdavao, ko je izvršno tijelo bio, ko je emir bio, ko je vladar bio, svako je imao svoju funkciju, imao ulogu i radio tamo gdje bio zadužen. I taj je funkcion i Međutim, kada se te stvari obrno i kada se izmjena kola krenu iza stranu. Stoga muslimari, draga moja braća i, i sestre, moraju da nas shvatiti u kakvoj se situaciji nalaze. Da je ovo vrijeme oz, ozbiljnog rada biti ili ne biti. I nije vrijeme igre i šale, ako neko tamo napravi za brda grešku, doće drugi popraviti. Možda nikada tu grešku drugi neće popraviti. Nego da svako radi ono što može i ono za što je strušen i sigurno da nakon toga može se očekivati poboljšanje stanja muslimana. No međutim, kada se ovi kriteriji pobrkaju, onda dolazi i biva ono što danas vidimo i Allah zna šta ćemo u budućnosti, u budućnosti gledati. On Allah, te Laha Tebarakeu Ta'ala da ujedini srca muslemana i da ojača džemat muslemana i da popremi naša dijela i naša stanja i stanja naših porodica i da nam učini od naših dijela najboljim zadnja od njih i da nas poju džanetu sa našim poslanikom sallallahu alaihi wa srname iskrenim dobrim išehidima a divni su, a divni su oni duštvo allahu ta'ala alem a sali lahmana nebina muhammed a ala alihi wa, sahabi, wa Kur'an naš i je za vas je slava naš, širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi ga si 12 prin Avje. Ii nave odpalju veli E ledin nalu. O na se joim E ledin nače se lahko pime me lola Biokonim me me lola ملَنا وَكنا وَّرية إ لتنا وك والذورية إن ستعلف وت والتيين حمانا ملكنا وك والذورية إن ستعل وتعل والتيين حماناقرآاننا جاء بهه حي السماال يهد الحاهرنا الحاهنا شطيعنا لجنة خالدة جزاء المؤمنين رس الممنين وحي السماء ليهدي حائرنا